Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcastnak az 53. megtévesztő holnap sörözünk című adását halljátok. Ez azoknak holnap, akik ezt a podcastot, mint ma éjszaka meghallgatják, július 19-én, az úr 2012 évében, aki pénteken hallgatja meg annak a ma sörözünk este 6-tól a Kulcsban az adás címe, csak ez rohadtul hosszul volna. És aki kis hallgatja, az meg így járt. A tegrap söröztünk címeltásunkat egyébként. Na én ezt most megelőlegezem egy kortsörrel, és akkor addig Gabi szerintem kezded is a híreket. <hül> Él élménybeszámolót, friss Ó, élményekről. Nagyon... Igen, de rövid leszek, mert uh... Igazából jegyzetel nem kellett volna, én a Catherine Valente író-olvasó találkozóról jövök, és hát a hölgy az élőben, engem igazából ez a fajta nőtípus, az így az Tehát olyan sok, és nagyon dús, meg minden olyan erős rajta, és itt most nem csak a testalkatára gondolok, hanem hogy az egész női mi volt, a nagyon erős. Mi mondtuk is, hogy félünk tőle az Ádámmal. Nem is mentünk, jól. Amazon-szerű a nő, de, de nem, ilyen, ilyen nagyon... Amit a piac nagyobb részét bírtak, hogy a többiek jólnak gondolják. Igen. És uh, szimpatikus uh, teremtés volt, élőben is érdekes dolgokat mesél, de, de igazából azok a kérdések uh, merültek fel, amik egy ilyen hagyományos uh, írólvasó találkozó mindig felmerülnek. Miért írt el, uh, hogy uh, kapcsolódik a kultúrához, uh, hogy kezdett el éri, mivel foglalkozott eddig, mik a tervei. És ö, ami viszont tetszett, hogy ez számomra felülülés volt ismeretlen arcokkal együtt ülni egy könyvbemutatón, vagy egy ilyen találkozón. Ja, bevittek ki a home hogy legyen közönség, vagy nem így gondolod? Nem, nem. Ö, ö, én úgy láttam, hogy ö, olyan ö, emberek is eljöttek, akik nem a. Lehet, hogy a fentezi világban én nem mozgok ennyire, de ugye ez nem, nem lehet fentezinek sem nevezni, hanem, hanem ez egy, egyszerűen csak egy nagyon jó könyv, és ez emiatt számos olyan ember ott volt, akik szerintem egyébként nem, tehát nem, nem, nem jönnek el fentezik bemutatóra, vagy, vagy olyan ilyen zsánér bemutatóra. Tehát ez, a, ez a könyv nekem így átütötte, tehát úgy tűnik, hogy átütötte egy falat. sokan és... voltak tehát darabra? Ő... Az a terem, azt tele volt, de nem, nem volt a tehát nem álltak, aminek én nagyon örültem, mert ma voltam a melegfront, és azért ez egy, egy József Feresi galéria, ez, ez nem, arra, nem arra van felkészülve, hogy ott légkondicionált körülmények között kortyolgassa az ember a vodkát, ami egyébként valóban volt, de nem mertem, nem mertem fogyasztani. Aha. És hát én, akit én ott például láttam, a, a, olyan celep szelebb figyelő érzés, de összefutottam például Pável el a könyves bloggerrel, aki szerintem ő, ő ezt nem végképp nem érintkezik ezzel a témával. Illetve. Micsoda? Leereszkedetkozítek? Nem nem, nem, nem ereszkedés vagy emelkedés, ez csak horizont vertikális mozgás. És... Meg láttam például a, a lakatos Istvánt is a, a, a sorok között, a, tudtam köztük olvasni, és uh, ő, ő ugye nagyon jó grafikus, meg van ez a dobozváros című könyv, amit mindig csak a listámon van, de még soha sem a kezemben, vagyis hát egy szemembe Tehát olyan érdekes, érdekes arcok is eljöttek. Kis te ami... kérdeztél valamit? Nem, nem, én ezek Gabi. a. Sosem merek sztállóját. kérdezni, mindig zavarbe és ráadásul ilyen dedikálásnál is, mert úgy érzem, hogy, hogy, hogy ilyen így terhére vagyok az írónak. Néha voltak ilyen örömteli pillanatai, amikor más írókkal dedikáltattam, és akkor látszott, hogy ők Kényen, tehát, hogy, hogy örömmel fogadják ezt a oda egy de, de nála nem, főleg azért, mert nem is tudom, az arckifejezésével nem, nem, nem tudtam eldönteni. De nem kíváncsi lettem egy kérdést feltettem volna neki, azt, hogy igazából az oroszok hogy, hogyan fogadták a könyvét, hogyha ott megjelent és hogy mennyire szeretik, de volt a közönség soraiban egy oldja, aki azt mondta, hogy ő 20 évig ért a Szovjetunióban, és amikor olvasta ezt a könyvet magyarul, akkor úgy érezte, hogy oroszul olvassa. És ez egyben dicséret az eredeti szövegnek is, illetve a fordításnak is, hogy, hogy az orosz nyelv fordulatait jelenítette meg magyarul, tehát ezt a fajta mesélő stílust, és ez szerintem nagyon elég fontos úgy, hogy a, a Kat nem is tud oroszul, csak a, a állítása szerint ilyen két éves szintjén. És nekem két dolog volt érdekes, amit úgy gondoltam, hogy itt meg is említek a podcastben. Az egyik az, hogy és felmerült az a kérdés, hogy, hogy van egy csomó minden a sztoriban, amelyet, ami kimutat a történetből. Tehát ott van maga az alapsztori, a Kosszály, Mesélye, amelyet én se ismertem, és bevalom nem néztem utána, de nem, nem tudom, mi az eredeti. Tehát utána kéne olvasni, de semmi nem utal arra a könyvben, tehát nem ad arra támpontot. Nagyjából összeraksz valamit, de hogy ebből mennyi a, az ősi, hagyományos, és mennyi az, amit átdolgozott Malanta, az nem derül ki. Én. A másik pedig az, hogy, hogy van az a, a falusi idilli jelenet, ahol meg számos orosz történelmi vagy szovjet történelmi utalás meg figura megjelenik, és hogy ott sem derül ki feltétlenül, hogy ki kicsoda. Mi egy kicsit szerencsésebbek, vagy éppen pekhesebbek vagyunk, hogy könnyebben visszafejthetjük így magyar olvasóként. És az felmerült, hogy ez így mennyire akarta a szájába rágni az embereknek, és ő azt mondta, hogy egyáltalán nem, ő nem Wikipedia, hanem Dolgozom mindenki maga a könyvelés, uh, igazából a szeretés, hogy ő utána néznek. És ez szerintem, hogy Hánás hogy mennyire kell bevonni a könyvnek abba, hogy, hogy még a könyvön kívül dolgoz vele, tehát hogy utána olvas. De nem hiszem egyébként, hogy más könyvek, egyébként ez felmerül, hogy, hogy nem tudom, milyen zászlós embert kéne állítani az intertextuális utalásokhoz, hogy feltűnjön egyáltalán? Uh, igen, annyiból az érdekes talán, hogy uh, Ugye Amerikában, ugye ez is ott elhangzott, hogy tényleg minimál információjuk van az Oroszországról, meg a Szovjetunióról, meg erről a történelemről, tehát mi még egészen jól el vagyunk keresztve, tehát uh, egyáltalán uh, nem evidens, hogy ott, ott mennyire tudták ezt befogadni. Tehát egészen más olvasói uh, folyamatok játszódhatnak ott le, tehát mi más, egészen más könyvet olvasunk, nem csak az a más nyelve, hanem, hanem sokkal több a tudásunk. A másik meg, ami érdekes volt, hogy, hogy feltették azt a kérdést, hogy készül a valami Science Fictionnel, és azt mondta, hogy valami készül 2014-re, valami történelmi, historizáló, hollywoodi, üroperedszerű, szóval van abban minden, mint a bucsuba és ez mindenkinek nagyon tetszett. Engem is érdekel rögtön. Igen, engem is. Jó van. Na figyelj, akkor rögtön a következő is a térd. Igen, igen, az pedig úgy láttam, hogy végigfutott több könyves blogon is, mert a, a kötvefűzve is talán belegta Italo a mit tudom, vagy ö, hogy miért olvasunk klasszikusokat. De itt Én... szerintem ez a fotó, ami, ami mellé van, az az, az ütőség igazán nem feltétlenül az érvek, nem? Aha, <gül> hát igen, nagyon elégedett és uh, nagyon érdekes definíciók vannak, hogy mi a klasszikus, és, és a, a Kölnyös Bologan páran ott uh, rágottak is rajta a poster, uh, a, a fűzve, nem néztem, hogy volt-e kommentelés, de ott többen rágottak, hogy pontosan mitől klasszikus valami, és hogy igazából már az első uh, inkább. Uh, magad határozod meg ezt, és elegendő egy meghatározás, teljesen felesleges tizenémes, így beleolvasgatok ebben, nem egy hosszú dolog. Klasszikusnak nevezhetünk bármely könyvet, ami az egész univerzumot magába hordozza, épp úgy, mint az ősi italizmánok. Na jó, hát ezt így lehet rá gombot varni. Illetve a klasszikustól a jelen zaj a halk háttérzulgásányhül, bár a klasszikus maga sem létezhet a jelen nélkül. Igen. Én nem tudok tovább lépni se a fotón, se, hogy milyen cool neve van ennek az embernek. De innentől akár hülyeségeket is beszélt ilyen névvel, meg ilyen fotóval. Aha. Ö, igazából most nem tudom, hogy magát a szerzőt ismered, tehát szerzőként. Nem, nem. Itálok, a híresnek számít, tényleg uh, neves uh, író, de én valami nagyon régen olvastam, és ha jól emlékszem, a Kozmos fantasztikus könyvekben is megjelent tőle valami. Igen, a például az ott jelent meg. A, két két két két két két két a... Nem, azt Nem, hogy szép uh, grafikus könyv, uh, tehát, hogy azért azt talán nem abban de mindegy, nem, ne, én a, a láthatatlan világok, vagy valami ilyesmi, vagy láthatatlan városok, tehát uh, az a fajta fantáziáló szerző, amit így uh, a 80-as vagyokban voltak beemelni, hogy akkor uh, legyen az ő fikciója és a science fiction -nek a oltóanyaga. Érdekes figura, de én már nem emlékszem a könyve tehát rég olvastam, és akkor még más ember voltam. Ó. Ez komoly. Ádám, akkor a tied a következő. Jó, azért sokkal Sokkal lazább és sokkal könnyebb téma. A könyvmarketingről jelent meg egy interjú Szalai Balázs, a kreatív magazin vezetőszerkesztőjével a pre.hún. Azzal a kreatív magazinnak a vezetőszerkesztőjével egyébként, akik segítettek gründolni a könyves magazint is. Amit ugye én még tovább sem láttam kocsmában, de let lehet felszedni, és, hm. és, és egyszer én hiszek benne, meg fogom találni, mindegy, zárója. És ilyen nagyon egyszerű dolgokat mond egyébként, amik. Már előbb, hogy kell. Igen, például, hogy kell. Meg azt, hogy a az nem, fogja elmagá, el, nem fogja eladni magát, meg hogy az olcsó eszközök, mint például a Facebooknak a használat, az mesés dolgokat tud csinálni, ha az író ott elérhető. Meg kiemelte, amit te is mindig szoktál emlegetni, hogy az a marketing tevékenység, hogy három hülye válaszból ki kell választani jót, és akkor nyersz, nyersz egy könyvet. Ez a Facebook marketing kampány. De hát mosolygott akkor a szívem, amikor ezt olvastam, igen. Jaj, jó. Meg, meg hogy van-e középső irodalom, meg hogy, hogy akkor most szép irodalom, valami vagy nem, vagy hová akarjuk, hová akarjuk ezt eladni, és hogy egyáltalán nem biztos, hogy hogy szép irodalomnak árulnak, akkor az úgy többet fog hozni, mint hogyha ha Könnyedebnek próbálják pozícionálni. Szóval nagyon jó gondolatok vannak benne, aztán meglátjuk, hogy ez, ez megye bárhová, vagy emberek elgondolkodnak a rajta, is hirtelen puha, puha és jelennek, meg krimik, amiket eddig keményen adtak meg hasonlók. Inkább szerintem, szerintem majd elhatárolódnak ettől. Hát, csak nem. Csak nem. Oké, okay. legyen így. De tényleg nagyon jó cikk, nekem is tetszett. ú én még nem olvastam, de Mindjárt, rákattintok a megveszem gombra. Oké. Okay. Na, akkor viszont tied megint a következő. Igen, igen, vissza a science fiction vagyis hát a spekulatív fikcióhoz. Te tudtok erre jobb szót egyébként ennek az összefoglaló nevére? Nem, hogy az, hogy SF, akkor, akkor csak magyarázkodnod kell minden második mondatban, viszont sokkal rövidebb szavak. Igen. És a hír az, hogy az SF mag hamarosan kijön egy tíz című e antológiával. Tíz uh, kortás novellával lesz benne. És Én... jön a cím. Hát, <laughs> lehet, hogy a következő a kilenc lesz. Uh -huh. És uh, tök jó ott, nagyon-nagyon érdekes. Magyarok is szerepelnek benne, Juhász Viktor és, és Moskát Anita akire nagyon kíváncsiak, illetve Valente is valamint Robert Charles Wilson, nem tudom, Peter akik vannak, akiket igazából nem ismerek. Elizabeth Hand, nem tudom, hogy róla hallottatok-e, vagy Adam Troy Castro. De nagyon város nekem, tehát valamiért a novellák azok ugye ilyen, ilyen mostó gyerekek, és erről már többször is beszéltünk, de Szerintem meg egy gyönyörű, gyönyörű mű, műfaj. Jól be lehet lakni, és... Uh... Hú, erről majd tényleg beszélgessünk, mert ez jó téma. Én igazából mindig is utáltam a novellákat, de most, hogy ezeket a havi lapokat kapom, ez a Asimov magazin, Aha. azóta kicsit így puhulok ebben az irányban. Igen, ez, a, ez a, az újság kategória, tehát hogy havonta kapsz ilyen dózisokat, és... Uh... És hogyha nem arról van szó, hogy ez egyszerűen ennyi sikerül az írótól, hanem hanem mestere annak, és, és jól van megszerkezve, akkor, akkor én nem is értem, hogy, hogy miért lenne uh, nehezebb, vagy miért, miért kéne alábecsülnünk. De nagyon fura számomra, hiszen... a számomra. igazán írhattam, a tisztességes haszlóságút is akkor már. Aha. én Gyanús nekem, hogy ez tényleg inkább uh, gazdasági okai vannak, vagy marketing okai, hogy, uh, de, de olyan, olyan jó magyar novelistáink voltak, és vannak, hogy így hogy hogyha nem olvassuk. a kis, kis szeretem igazán, de azok az istenek nem akarnak, hogy mindig visszajönni. Már kicsit jobban vissza vannak mint, de még mindig nem eléggé. Aha. Én nem tudom, én, én attól szoktam nem szeretni ezeket a novellákat, hogy, hogy annyira egy struktúrára épülnek, hogy mindig van a végén a fordulat, meg a csattanó, ami az egészet új szemszögbe helyezi, vagy váratlan befejezés, valahogy ilyen összecsapotnak tűnik ettől Aha. Na jó, Vaj ne általánosítsunk tovább, hanem menjünk, menjünk itt a hírekbe. Jó, nekem kettő idézetem van most már csak. Uh, az egyik jobb, mint a másik egyébként. Egy amerikai szenától azt találtam mondani, a Apple per kapcsán, ahol ott mindenféle kiadók és mindenféle uh, számítógépeket, cégek összeesküdtek, hogy szabják meg ezek a könyvek árát, és akkor ne legyen verseny, hanem elnyomják itt a kapitalizmust, és legyen a kultúrának pénze arra, hogy tovább éljen meg a többi. Szóval, hogy, hogy ez a per, ez a könyvipar jelenlegi állapotának a felszámolásához is vezethet, hiszen, hogyha meg elítélik ezeket a szegényeket, akkor, akkor az Amazonnak tényleg meg lesz a 90-sok -a, a könyvpiacon, és és a kereskedelem, is jaj, mi lesz? Ami van magam ugyan kasztott, hogy ez itt megint előkerült. Ami viszont még ennél is sokkal jobb, az, hogy a Schillabux nevezetű magyar e-könyves kezdeményezés kiadó akármi is írt egy nagyon hosszú blogpostot arra, hogy, hogy mi lesz itt a magyar e piacsal, amiben egészen meglepő csúsztatások találhatóak. És, és ott is van egy ilyen állítás, hogyha megjelenik esetleg Magyarországon az Amazon, akkor az egyrészt lerombolja a magyar hazai könyvpiacot, mert mert akkor tudja, hogy miért és uh, komolyabb gond, hogy az Amazon szerveleit is fel fogják törni és a cég teljes uh, kínálat elérhető lesz Torrent oldalakról, és itt aztán tényleg vége a magyar kultúrának ó, Istenem <gül> ugye, hogy? kéne valami ilyen hang hangmódon a face palm dolgot így oh, ilyenkor tényleg? bevágni tehát valami hangeffekt valami csattanó, nem tudom kitalálunk majd valamit és abszolút nem vagyok egyébként én sem barátja a monopóliumnak, mert az nem jó. Meg egyébként csak a kobóban szoktam a legolcsóbban könyveket vásárolni, ami nem az Amazon nagyon feltűnő módon. Például lassabb és többet kell rávárni, hogy bejöjjön, mert nincsen pénzük vasra, vagy valami. Uh, jó, jó egyébként, hogy a kobót említem. Én pont a héten olvastam egy, egy olyan cikket, ami talán vicces ebben az összefüggésben, hogy Japánban is most kezd ezerrel felpörögni az e-book piac. Ugye eddig tipikusan a papírkönyvek meg a mobilon ezek a, a rajzosabb dolgok azok uralkodtak, de egy e-könyv az, az nem volt sikeres egyáltalán és pont most a kobót megvásárolta ugye egy, egy japán cég és sikerült ott is a nagyobb kiadókat meggyőzni, és pont azzal a dumával indulnak most bele nagyon a befektetésbe, meg terjesztik ezt a dolgot, hogy még mielőtt az Amazon ott teljesen átveszi a piacot, ők megpróbálják kihozni a legjobbat belőle, és egy komoly versenyt mutatni az Amazonnal szembe. Itthon meg ugye á, jönnek, és fog... hát A, a japán piacra azért szerintem majd Zorima fog nekünk érdekeseket mesélni a, a kommentek között, légy szíves, meg. Uh -huh. Uh, beszélgettem el erről vele, és nagyjából iszonytató nagy monopólium van felépülve uh -huh. Japánban. Tehát a József papírmalom a József kédul és a József bolt, és végül a piac mint a 40 és van még két hasonló. Uh -huh. Úgyhogy ott, ha nem akarják, hogy oda jöjjön az Amazon, akkor felgyújtják a hajóit. Jaj, <hállt> <hállt> jaj. Jó van. Akkor fordulunk is tovább a könyvek fele? Szaladjunk tovább, igen. Jó, hát én nem leszek túlságosan hosszadalmas ezzel, mert már elkendeztünk Boris Akunyin téma kapcsán. Én nem tudom, most így rákaptam rá teljesen erre a Fandorin sorozatra. Ez ilyen nyári dolog, nem? Tényleg így talán egy sorozatot, és akkor az elejétől végéig megenni. Mm. A, most éppen a már nem, melyik közben beregtad a linkeket, és hát teljesen Megzavarod az orientációmat el. elveszítettem, szóval The Death of Achilles Special Assignments, amit most olvasok, meg volt, amit még a múlt héten éppen csak meg, megemlítettünk, ez a Murder on the Leviathan, és most egy kicsit jobban utána néztem, hogy hogy is van ez a sorozat, egyrészt tematikailag, másrészt így a kiadások. Az egyik érdekes dolog, hogy, hogy igazából egészen jó el vagyunk látva itt a magyar piacon ezzel. Az Amazonnak a Kindle e-book boltjában például az első 5 vagy 6, 5 darab kapható csak a sorozatból, és utána az amerikai kiadó az föl is adta ezt a sorozatot. Angol nyelven egyébként az angol kiadó folytatja, de te ott is talán kb. ott tartanak, mint mi ne, nem, nem előttünk egyáltalán. És tehát ez egy érdekes dolog, hogy, hogy mintha erre nem lenne kapás odakint. Teljesen meg vagyok lepődve, mert ez rettenetesen ismert író szerintem ilyen nemzetközi szinten, nem meg ilyen híres uh, íróknak kapcsolat, meg kedvenc, meg mit tudom én. Hát viszont fordítási irodalma az amerikai azért annyira durván nem nagyok, nem? De mindig, mindig erről lehet olvasni, hogy de hát azért ez, ez egy ilyen kiemelkedő dolog, nem? Tehát ott is azért a, a, ezek az erősebb skandináv írók vannak, meg, meg ez, meg az. Minden esetre jól el vagyunk látva a Boris Akunyimból, és ez pozitív dolog itthon. Meg kell nézni például a skandinávokat, hogy azzal, hogy állnak. Aha. Uh -huh. Egyrészt, mert ez mind a két helyen nagyjából lezajlott ez a ez a hullám. Másrészt meg abból Itthon is nagyon sokat adtak ki. Ez beházi uh -huh. házi feladat valakinek nem annyira lusta, mint én. <laughs> Jaj, a ja, skandinávokat? Hogy igen, Aha. hogy az odakint... hogy a, milyen, a mielőtt meg angolul, és jelent meg magyarul, és, és fedi egymást a kettő. Ha. És mondom, az az érdekes, hogy, hogy attól függetlenül, hogy léteznek angol nyelvű változatok ebből, Amerikában nem is adják ki, csak Angliába, és akkor ha az Amazonon keresgeted, akkor azokat a kiadásokat lehet elég drágán papíron beszerezni. Na minden esetre, hát úgy Ugye az első harmadában vagyok a sorozatnak, és most láttam a Wikipédián, hogy igazából ebben struktúra van, hogy, hogy melyik könyv milyen témát kerülget. És ez akunyin feltérképezte, hogy milyen krimirodalom van, és mik a főbb motivumok benne. És igazából mindegyik könyv egy-egy ilyen témának felel meg, és ezért is annyira különböznek. Aztán most ez a. Agatha Christie-szerű uh -huh. Murder on the Leviathan, ugye, ami egy ilyen óceánjáró hajón játszódik, az például rettentesen tetszett, a, a következő is. Most ez a Special Assignment, ami ilyen arra témára épül, hogy ezek az átverő e bűnözők, hogy van erre valami korrekt kifejezés is. Szélhámos. Szélhámosok, igen, tehát ez a szélhámos krimit e próbálja bejárni, és ezt ez például egyáltalán nem tetszik, lassan is haladok vele. Szóval nem véletlen, hogy ilyen nagy a szórás ezzel azt akartam mondani, ugye a múlt héten is mondtam, hogy nem volt egy egységes élmény, meg nézőpont, meg hangvétel. De most már, hogy ezt így elfogadtam, azért, azért buli így. Az lesz még parti majd később, amikor vannak olyan regények, amik ugyanabban az időszeletben játszódnak, és két ügyet oldnak párhuzamosan. Uh -huh és akkor megkeresni, hogy hogyan megy át az egyikből a másik, vagy megtaláld azt, hogy hol van az, ahol kimegy az ajtón, és bemegy a másik regénybe. De tehát, hogyha abszolút tudatlanul megyek bele, akkor csak azt, azt látom, hogy na hát, van egy sorozat ugyanazzal a főszereplővel, és miért ilyen egyenetlen az egész, de így, így hogy, hogy látom, hogy ennek célja van, és nem véletlen, így könnyebben elfogadni talán. Tényleg, aki még ebben nem kapott bele, nagyon-nagyon javaslom, hogy, hogy kezdje, mert nagyon bulis használjuk ki, hogy nálunk te is szerezhetőek ezek a könyvek. Nem is, nem is mondom tovább, ilyetek Na. a szó. Én teljes merszélességet támogatom emberek, olvashatok Akunyint. Azok szerint Akunyin is ráhelyezi az olvasóra a dolgozás a hogy még menjen vele egy kört. Tehát, hogy foglalkozzunk vele, és ne. Csak fogjuk fel a könyvet úgy, mint a náloentitás, aztán szavasz. Igen, igen. De meg azért, mert ennyire különböző módon működik mindegyik könyv, tehát ne, nem, is, nem is szabad abba hagyni, mert lehet, hogy egy későbbi rész az, ami jobban betalál az ember ízlésébe, és ez jó pufa. Uh -huh. Gabi, tiéd a következő. Ó, én vagyok, aha. Hát én tovább uh, róvom a köröket Harry Potterrel, már a negyedik kötetnél járok, és uh, szépen le is fogom egymás után tolni, bár uh, uh, én most érzem, most hogy túl vagyok a csúcsom, mert Eddig az aszkabáni fogai, az, az tetszett a legjobban. Tehát valahol az, olyan léptékek voltak benne, meg olyan adagolások, hogy, hogy ez az nagyon, nagyon kellemes volt. De itt a negyedik, az már így elkezd nekem ilyen bőbesz, túl lenni, és, és túl túl sok minden, de, de azt kell mondjam, hogy egymás után olvasok folyamatosan, és így átitatja a napjaimat, tehát valamiféle ilyen nagyon kellemes állapotba kerülök folyamatosan, tehát, hogy, hogy ez a Potter virág, világ, ez az egész univerzum, amit kidolgozott ezen, ő szerintem egyébként nagyon-nagyon ügyesen, és, és nagyon finoman, ez, ez mindig, mindig velem van most ezzel a hogy ennyire töményen adagolom, és kellemes. Én mindenkinek ajánlom. Jól emlékszem, hogy nem sokára kijön a felnőtt regény a Igen, csajna. igen, igen, igen, igen. Kíváncsi leszek. Én is, abszolút. Nagyon... Sőt, azóta így vitatkoztam is emberekkel, akiknek így felemlegettem, hogy most ezt, ez, ebbe vágtam a fejszém, hogy, hogy jó könyve a ha Harry Potter, vagy rossz. És, Szerintem nem kérdés. <laughs> Aha. Jó, de... Ami például már így feltűnt nekem, és ezt annak idején nem vettem észre, amikor még az egyes-kettes kötetet olvastam, hogy azok igazi szerűségek is borzongással, de talán a másodikban volt ez a jelenet. Igen, hát a másodikban, amikor a baziliszkusz meg kévé változtat embereket, meg különböző áldozatokat, és arra a mandragóra gyökér lesz majd a gyógyszer. De a mandragórák akkor még csak csecsemő méretűek, sőt, igazából csecsemő alakúak is, akiket át kellett ültetni. Igen, igen. És aztán alaposan lelapogatva rajtuk a friss földet, és szépen lassan fejlődnek a mandragóra gyökerek, elkezdenek ugye gyerekké válni, aztán kamaszodnak, ezt így be is jelendi professzor Bimba, hogy, hogy, hogy már szeszélyesek is már komaszok, és titkolóznak, tehát meg kamaszok, és aztán amikor eljön az az időszak, amikor a mandragórák elkezdenek egyik cseréből átköltözni a másikba a másik mandragóra gyökérhez, na, akkor jön az idő, hogy szépen összedarabolni őket, és, és gyógyszer csinálni belőlük. Szóval igazán kedves nem is volt, volt meg így az, hogy ültetnék el, az még igaz. ott van valami gyakorlat, meg, meg valamelyik szerencsétlen biztos Neville az ő el is cseszi nem derült ki, hogy pontosan mi történik, de hogy ők, fel lehet őket dolgozni, tehát már lehet, hogy utána addig masszírozzák őket hogy persze, persze, persze, de, de nem derül ki tehát, hogy mindig az van, na akkor már ők, ők feldolgozhatók, hogy ez mit jelent az bármi de hát az általános növény feldolgozásnál nem feltétlenül maradt sok a növényben. És... Emlékeztek Felránj, még Jülié arra? Az, igen, arra a sorozat, hogy francia história, Robert, mert... Igen, meg csikó igen, éveink, meg igen, igen. Igen, és nekem az volt, hogy azt olvastam így egy nyáron így sorra, és annak olyan a nyelvezet, ugye ezt a régies nyelvezetet próbálták hozni benne, igen. Igen. és akkor tényleg annyira sokat olvastam egy nap belőle hogy azt vettem észre magam hogy a gondolkodásom is meg, hogy, ahogy mondanék dolgokat azt a nyelvezetet próbálja elkapni Aha, nagy nagy jó nagyon rám. bele lehet menni tényleg ezekbe a sorozatokba beleköltözni el hát. kéne kezdeni megint sosem ja. értem a végére mindig ilyen 5-6 kötetnél abba hagytam nagyon, nagyon jó cucc a hát fájdalmas abban hagyni. Tehát, ugyan olyan űr, űrtátong, mint amikor ledorálsz egy jó sorozatot. Hát, fejtőket. hogy levágják a fejedet francia nagyúrként. Aha, hát én igen. Azt akartak nézni, Gabi, hogy a Potter azt hozzanézted az első kötethez? Nem, nem, nem. Ó. nem az lett volna még könyv. érdekes. Nem, így megmaradtam a könyv struktúránál papír, sőt, azt még könyvként olvastam az első kötetet most újra. De hát, mivel hogy még nem jelent meg e-bookban igazából mindegyiket. Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Nem, tényleg, okay. itt, van, itt vannak a polcen borzasztó nagyok, és meg fogok tőle egytől egyik szabadulni. Erre bizonyosság majd a rukkal, aminek ezúttal is köszönöm azt a könyvet, amiről a következő adásban fogok beszélni. Na, mert. akkor már volt sikeres tranzakciód? Igen, egyelőre úgy néz ki, hogy a postások már előre köszönnek, Aha. mert nagyon populáris és olyan vastagos könyveket sikerült felraknom, amire gyorsan lecsaptak, legalábbis jó párra. De én még csak egyet, kettőt rúkkoltam, és egyet kaptam meg postán, ami a Tarsar Endor szürke galambja, amire már nagyon kíváncsi vagyok, és akinek csak mesélem is olvasta, az mindig, uuu, nem tudom, ez az úzás, mint a kutyák a holdra, és uh, szerintem kiváló, nyaralós könyv lesz. Nem, nem tudom, nekem a feleségem nézegette a rukolát, és azt mondta, hogy valami nagyon nagy űr van a között, hogy az emberek mit raknak föl, és mit szeretnének. Tehát fölraknak ilyen abszolút ilyen uh, teljesen értéktelen a könyveket, de cserébe új bestsellereket szeretnének. Aha. Én elmondom a technikámat, hogy feltettem ilyen közepesen új bestsellereket, amelyek, tehát ezeket a skandináv krimiket, amiket az elején még nagy elánnal gyűjtöttem, aztán rájöttem, hogy kevés az, amit meg érdemes megtartani, és ö, nem igazán tetszett egy jó pár, és úgy éreztem, hogy oké, okay, ezért annak idején pénzt adtam, de most megveszek érte lehetőséget. Most van jó pár ö, olyan pontom, ami hogyha bármi, amit így bejelöltem, hogy felkerül és érdekel, azt azonnal el tudom vinni. Uh -huh. Igazából nem fogom felhasználni ezeket, csak tartalékolok, hogy hogyha van Betapjá. valami. Igen, ez a szürke ez ez ilyen volt. Az első könyv, amit el, lenyújtom, az meg még akkor nem is volt sok könyv, de egyébként tök vicces, mert akkor, mint pár száz könyv volt, de egy olyan könyvet találtam, amit arra gondoltam, hogy vissza is fogok forgatni. Uh -huh. És került, hogy ismerem a tulajt, és hamarosan meg is -e. Nem tudom, hogy elárulhatom, hogy ki jött, de majd a legközelebbi adásban beszélek róla, hogyha megerősíti. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy közben én is túl vagyok egy csalén. Én a, a alakuló című film alapjául szolgáló, rendkivonalmas háborús könyvönt, könyvet passzoltam le, nem tudtam találkozta Én, én század után letettem, úgyhogy szinte hasznalatlan könyvet sikült tovább passzolni, és James Gleicknak a Gyorsabban című könyvét kaptam meg cserébe egy tök más user Aha. aki meg ilyen non-fiction író, és én nagyon szeretem a munkásságát, úgyhogy egyenlőre elégedett vagyok. És most klasszikus háborús könyvekből van túltengés, úgy nézem. Az, mert, hogy az könyv folyamban úgy látod, vagy pedig nem lehet, Na, hogy valaki... Megnyitottam meg a rukkolát, lehet vinni egy, egy egy hellert, mondjuk ez most nem háboros úgy nézem, egy Navarone ágyújt. Az előbb volt itt valami másik ilyen, emberek ölnek a csendes óceálon. Uh, illetve Leslie-el lehet úgy, ahogy nézem, hogy az ember berak egyet és kivesz egy másikat. Tehát ezzel az ideális mennyiségű Leslie könyvet megvásárolod egyet és végigolvasod az egészet. Hmm. Például, a Rodzsungó Kolostora. Ezen így meglepődtem, hogy legalább nyolc szeműször néz rám a monitorból. Szóval izgalmas belevágni szerintem még így is, hogy, hogy nem a, az izé... Mi az a szürke ötven a kerül fel háromszázszor? Uh -huh. Igen, igen. Mint ahogy felkerül egyébként háromszázszor. Vagyis hát három. Mi, miért kell akarja olvasni? nem várják, hogy hát valaki felteszi, de szerintem nem fogja senki fejteni, tehát ez, ez naivitás. Én azt gondolom, hogy inkább, mint az a szürkegolomban mi iszonyatosan elégedett vagyok vele, mert párszor így nézegettem, és nem lehetett se hantikvár példányt kapni, akkor, amikor kerestem, éppen nem volt a könyvespolcon, tehát ilyen könyvesboltban és és úgy láttam, hogy valaki, valaki tette fel, akinek meg nem jött be. Tehát, hogy vannak ilyen könyvek, amik egy megosztják az embereket, és nem annyira híresek, hogy szeretné, hogyha nálam maradna, és akkor te meg lecsaphatsz rá. Én egy csomót úgy beállítottam, hogy miket akarok olvasni, és arra számítok, hogy előbb-utóbb valaki jön, de ráérek, mint a pók lapulok egy ilyen izében. <gül> Állóban aztán majd rezeg. Szóval meg meglátjuk, de érdekes játék, mondjuk egyelőre. Elfogadtam azt, hogy ha nyolc könyvet elpostázok, és kapok érte egy könyvet, akkor az még eléggé deficites, de, de a jövő reményében ez, ez egy jó biztonság. Befektetésnek teszik. Igen, igen, igen. Na, és én... még, még egy könyved van, amit orvosztam. Igen, amit viszont még, még nagyon keveset olvastam belőle ilyen, hát 70-80 oldalt. Ez a Kozmopolis című könyv, amely igazából egyáltalán nem friss, 2000-es a könyv, és ide az, ha talán most jelent meg először, és nyilván ebben nagy szerepet játszott az, hogy a Kronenberg megcsinálta a filmet a Pattinsonnak a főszereplésével, akiről egyébként vele semmi semmilyen filmet nem láttam valószínűleg azért, mert csak a twilight szerepel, de lehet, hogy ez most nagyon van. Van logot egyébként. Aha. És kíváncsi voltam a könyvre, de nem, nem is a és nem is a film miatt, hanem így belealvasgattam, és felmerült, hogy Paul auster ezt a könyvet, a szerző, ez a Delillo, illetve Alice-hez hasonlítják, hogy, hogy tőle tanult. És kíváncsi voltam, hogy milyen ez a figura, milyen ez a könyv, ugye egyetlen egy multimilliamas tőzsdel. Szápa, srác, nagyon tehetséges, rendkívül lakos, zseniális figura. Egy napja, amikor elindul, otthonról a kis limuzinjával, különböző emberekkel találkozik, különböző emberekhez beugrik, különböző emberek beugranak hozzá, mindenféle dolog történik, és hát nyilván van egy története, és hát nem, nem, nem az én könyvem. Nem csúszik. Nem csúszik, és ennek több oka van, az egyik az, hogy Számomra ez nagyon maszkulin könyv egyelőre. Ö, tehát nem érzem még azt, hogy így bele tudok ö, lépni ebbe a világba, hanem így kívülről nézem ezt a figurát, aki, aki nagyon szépeket emelkedik, meg szépeket mond. És ez a másik, ami, ami, ami nekem nem működős, hogy, hogy nagyon érdekes, meg nagyon jó témákat feszegető. Nem spoiler ezek, de ö, fel, de a lakája gyilkos Igen. Akkor te olvastad, és uh, de, de, de nagy, nagy szabású kérdéseket akar feszegetni a pénz, a, a, az emberi létnek a kételkedés, a, a, a magabiztosság, a tehetség, a művészet, a művészet birtoklása, a művészet befogadása, stb. stb. stb. És, uh, és uh, az a gond, hogy ezek mind-mind uh, ilyen, ilyen ikonikus jelenetekben, tehát, hogy így ki van vagy hogy ez most az, hogy itt a művészetről mond az egyik is, meg a másik is olyan dolgokat, hogy az olvasó tudja, hogy itt most a művészetről van szó mm. befogadás. Tehát egy kicsit ilyen, ö, nem is tudom, ilyen, ö, hogy hívják ezeket a középkori ö, játékokat, amikor ö, én szépen végigmegy az ember az élet élettörténeten, és akkor erkölcsi tanulság van a végén, nem jött ez a játék talán, hogy, hogy, hogy különböző állomásokon áll, megy át ez a szerencsétlen ö, lélek, és a fenet ugye mi fog vele történni, de, de mindenütt így megjelennek ezek a figurák, a halál, a művésznő, a mit, meg micsoda, és, és nagyon jó nyelvi megoldásai vannak, de, de kicsit egymásra hánytak, tehát hogy nem nem nem adtam el a könyvet. Nem, nem, adtam el, és mondom, 70 oldal után ez a tapasztalatom, de még egy percre ég majd a következő adásban visszatérek le, hogy addigra befejeztem, és, és hogy mennyire visz, mennyire ez túl. Mert egyébként a, a testvérlövészeknél ugyanolyan furcsa, idegenkedő érzésem volt, hogy én nem tudtam honva hogy most miféle stílusban beszél ez az idióta. Most ezek hmm. komolyan, most mi, mi a az? És aztán egyszer csak felvettem ezt a ritmust, és a végén... Iszonyos sokat melegség öntött el. Nem csak a végén, ami már túl meleg is volt számomra, de, de így a közepén is olyan csodálatos pillanatai voltak annak a könyvnek, hogy, ö, hogy át lehetett venni ezt a hullámhoz. Lehet, hogy ez a Kozanfalisz is megadja ezt. Minden esetre most túltettem magamon, és egy kicsit belekukkantottam a hogy ki mit írt róla, és, és egy nagyon-nagyon spoilermentes és teljesen tényleg csak így a érzéseit írta le a srác, és ott többen említették, hogy amikor elkezdték olvasni, akkor, akkor, akkor az Osternek a New York trilógia ugrott be, és ezért aztán valami egészen más vártak, és ahhoz képest nem, nem jött az be. és nem, nem volt annyira jó. Most egy pillanatra kedvem megint Paul olvasni. Azt hittem, hogy mégis kedve elolvasni de Jó, van Ádám és én most így jubilál, jubilálok, nem beszélek egy szó sem a Ludendomistról. Viszont olvastam Precetnek, meg Game közös könyvét, a Leszed Proféciákat, ami nekem eddig kimaradt. Egyébként piszak régen jelent meg, meg azóta újra kiadták, meg volt már minden. És most jutottam el odáig, hogy én ezt, ezt magamévet tegyem. És aki hozzám hasonlóan késik ezzel a könyvvel, az azonnal kezdjen neki. Most ebben a pillanatban kapcsolja le, az MP3-at, érünk. Nagyon vicces. Tehát, két ember egyébként is rendkívül vicces tudni magában, de de így együtt sem rosszak. Egy csomó kijelölt idézetem, amit megpróbálok nem felolvasni most. Azt írják, a... eredeti megjelenés éve 1990. Nem tudom, mintha lehet, hogy ez nekem is kimaradt volna. Hm. Hát akkor hajrá. A világ... De én nem állítom meg most a felvétel. Hát figyelj, bejátszunk egy szignált vagy valami ilyen recsegés villámcsapást, azt sajó, majd jövő éte megmagyarezzük adásban. <gül> <gül> um, szóval uh, a világ végéről szól, uh, ami előbb-utóbb el fog következni, meg is születik az Antikrisztus, meg is próbálják becsempészni az amerikai nagykövetnek a családjában, az így jó ötletnek tűnik. A, fő, a, a mennek, meg a pokolnak is vannak mindenféle emberi a Földön akik pont úgy, mint a, a nagy kémregényeknek a idegen országból kéhezett kémei összejárnak beszélgetni, mert más senki nincsen, akivel lehetők, meg legalább tudják a másikra, hogy kicsoda. És egy ilyen furcsa barátság is sződik kettőjük között. Na egyikük sem tehet igazából arra, hogy elbasszák a, a cserét, és ezért teljesen normális családban nő fel az Antikrisztus. És és ott hát elkezd közelni a világ valamilyen féleképpen a, a végéhez, de csak nem úgy sül az egész, ahogy kéne, meg nincsen meg hozzá nevelés, meg a pokol kutyából sima kutya lesz, és... De azt hiszem, mégis olvastam, most így közelít, o. közelítenek az emlékek. Uh, és ilyen hihetetlen nagy inkább recsetet idéző kavar lesz az egészből. <hül> Motorral közlekedő uh, izé apokalipszis négy lovasa, meg minden hülyeséget, amit a világ végéhez lehet társítani, és, és abba a sztoriszába, vagy abba a, a körbe tartozik, az úgy előbukkán, de kifacsarva. A kedvencem például az volt, van egy jóslatos könyv, amiből egyetlen példány van, mert megbukott a piacon, pedig minden jóslata igaz volt, vagy valószínűleg a, a a bukáshoz, amit egy ilyen közepes negyügyű lény írt, ezért nem teljesen érthető minden is alkalommal, hogy, hogy mégis mire vonatkozik a jóslat. Például 1972 re vonatkozó jóslat volt a nevédj Bétamaxot, ami tökéletesen bejött, de de ugye nem tudtak valamit kezdeni, és ez a könyv időnként előjön. Meg vannak boszorkányvadászok, akik hát a 20. században azért nincsenek annyira durván jól jó nagyjából ilyen hétvégi csata újrajátós működnek. És, és nem lövök lesz hogy nagy point, hogy a világ megmenekül itt vagyunk, de hogy mi vezet ehhez, az valami nagyon jó. Tényleg ilyen szombat délután leülök a kanapér és végigolvasom röhögök, vagy kinéznek a villamoson, mert röhögök villamoson típusú regény hihetlen ajánlott, viszont barranhéz nem elszpojlerezni, próbáltam, nem, csak azt mondtam, hogy nem semmi a világ, ez végül csak a lényege. Uh, a, má a másik pedig az William Goldman-nek a The Princess Bride-ja, amit, uh, amit szerintem nagyon nyugodtan el, el spoiler, mindenki látta, ugye? Jelentkezen aki nem. Én nekem nem ugrik kezbe, komolyan mondom. Ne már, nem, már, hogy... Hát, kitagadlak titeket. A 80-as évben egy tök jó gyerekfilm, amiben a, a remek Peter Falk játsz a nagyapát, aki elkezd felolvasni a sportolni, szerető, gyerek, sportolni szeretős szerető unokájának egy mesét, és miért folyamatosan kibeszél a mesekönyből, hogy, hogy maradjon ott a figyelme. A unoka betegen fekszik otthon egyébként. És ott is van hihetetlenül nagy bosszúállás, óriás, nagy cselszövés, hercegek, királyok, grófok, naplófok burzsák minden. És, és egy tökéletes helyenként, sablonos helyenként, mert nagyon egyedi mese az egész történet. Egy, egy kis ilyen keresztorival, a gyerekkel, meg valamit valamennyit látunk a családból. És az a poén, hogy a, a reggényverzió még sokkal hamarabb született a 70-es években valamikor, de mindjárt el fogom puskázni itt magamnak, hogy mikor, ott van 71-ben, nem, 73-ban. Az meg, az meg lényegesen bővebb ennél. És pont a keret sztori, ami, ami nagyon izgalmas se teszi. Ha valakit az érdek, hogy miről szól a Princess Bride-ban a mese, az nézze meg a filmet. Uh, itt meg úgy kezdődik, hogy van a, a 25 éves kiadás, az egy előszó, a 30 éves kiadás, az egy előszó, ami mind a kettő arról szól, hogy a szerző az mentegetőzik, hogy uh, mi történt az ő életében és hogyan jött ez a mostani kiadás. Utána elkezdődik a könyv, ahol meg tudjuk azt, hogy konstruált egy uh, egy korábbi szerzőt, aki a század írt, és írta volna azt a könyvet, amit ő lerövidít most, mert a, az akkori már nem olvassák. Pedig ez mekkora klasszikus, hiszen neki az apja olvasta, csak ő kihagyta a rossz részeket. És aztán megtudunk mindent ennek a szerzőnek a családjáról, hogy van egy dagat kisfiú, aki, aki nem szeret semmit, és pláne nem olvasni, és van egy, egy feleség, aki mindig jellemző, mert menő gyermekteológus, gyermek, és mennyire vacak az ő házassága. És valahol száz oldal környékén elindul a mese. Hmm. És és folyamatosan ez a három vagy kettő-három világ, vagy kettő-három időszelet a, a nagyjából jelen az előszóval, ahol megtudjuk, hogy elvált a feleségétől. A, a regény írása, mert ő úgy döntötte, hogy ezt a regényt ezt újra kell írni, mert egy klasszikus kell, hogy legyen, és néha kipofázik belőle, hogy, hogy mit, mit írt újra, és mit hagyott ki, és mit mondtak rá később, ami, ami teljesen felborítja az időt. És plusz a, az elképzelt szerző, Morgan Stern nevű szerző állítólag a a, szerzője, neki a a szövegelése, aki meg szintén kibeszél a saját szövegéből helyenként. Például vannak ilyen időmeghatározások, teljesen össze, összefolyatott, elbizonytalanító részek, hogy hát ez már akkor történt, amikor még Európa nem volt igazából, de Párizs már volt, és nem sokkal azután, hogy az ízlést már feltalálták, de mi csak a gazdag embereknek volt. Ezzel be kéne határolni, hogy mikor, mikor játszódik a történet. Na és, és ebben a kabádban, vagy ebben a több rétegű konstruktumban ö, akar játszódni maga a mese. És hihetetlen jó, az egész egy rohadt nagy játék. Tehát a könyvben igazából egyenlőre nem is, nem is lényeg az így a első harmada a fele környékén, hogy, hogy mi lesz majd ezekkel a szerelmesekkel, hanem, hanem az, hogy, hogy fogunk ebből kikevereni, egy jó Isten, és melyik, melyik rétegben vagyunk. Aha. Hú, közben itt Skype-on láttam, hogy vihar van a Gabinál. Igen, és uh, annyira csapkodít mindent, hogy uh, megszakítjuk adásunkat, de hogy beszéltek. Mondjuk én egy dolgot be akartam itt dobni addig, hogy uh, nagyon furcsa, hogy én például újra olvastam hogy az amerikai isteneket a, ugye a tizedik év után, és uh, tök fura volt, hogy annak idején olvastam, de valamilyen nem ütött át. És azon gondolkodom, hogy, hogy ennyire átítatja az embert azt, hogy most így, kicsit felfuttatták, felfuttatták gément ide-haza, vagy, vagy vannak könyvek, amik, tehát a gémen is, meg, meg, hogy, hogy van, amikor így felejtősen olvasod, mert nem azt fogadod be, aztán amikor eljön az ide, akkor meg egészen más rétejét, ami hat. Vagy, vagy hogy lehet ez? Mert az elveszett profétiákra én is úgy emlékszem, hogy annak idején olvastam, vagy akartam, de nem tudom megmondani. Úgyhogy tök ismerősek az apokalipszis lovasai a motorokon, de, de ez olyan kínos, hogy lehet, hogy lehet, csak így felszínesen olvastam? Nem, nem, de... nem hát, tudom, mert hát, én, én ugye a képre, képregényes háttérből jöttem, és nekem na nagy név volt, mikor mondjuk a, az American olvastam, és ezért nagyobb jelentőséget tulajdonítottam már akkor neki. Nem tudom. De hogy, hogy, olvast, akkor a... hogy tök más, amivel szintén az Apokalipszis lovasai voltak, mert azért ezt szokták felhasználni. Igen, igen, hogy az amerikai isteneknél volt egy ilyen, ugyanilyen az Arra például emlékeztem egy csomó minden részletére, de, de másnak olvastam, tehát, hogy az, ellen elindul az ember, és valami mást feltételesz, hogy mi a könyvényege is, és, és szerintem így nem, nem, nem figyeltem oda a dolgokra. De lehet az is, hogy most a szennem miatt, amit... Ö, ö, és meg idén is egy, egymás után kettőt, kettőt, így magamba, hogy ezért egészen megnyíltak a dimenziók. És imádat, hát én most úgy kezdtem el olvasni a, a, a Princess Bride-ot, hogy előtte beszéltem emberekkel, akik olvasták Tamással, meg Julissal, akik hallgatják, az hát, adát, sziasztok! Uh, és teljesen furcsa, hogy egyiknek tetszett, a másikuknak nem. És, és az egyik az úgy olvasta, hogy, hogy mikor lesz már a meserész. És, és nagyon hosszú ilyen kitérők vannak, ahol nem a mese van, hanem a fickónak az a magánéletemek hasonlók. És például az a stratégiával az a mű nem olvasható. Hm. Illetve, hogy ha azt szeretnéd, akkor ez, ez nem lesz akkor tényleg a film. Simán én nem olyan stratégiával mentél neki akkor. Aha. Jó, oké. megnyugodtam. Illetve felmerült a gondolat, hogy akkor vajon milyen könyveket kell újraolvasnom. Új Ó, nem elég, hogy ott ez a lista, ami új könyvet el kell olvasnod, akkor most kezdteted előről átnézni. <gül> igen, igen, igen, igen. Ez egy igazi borkezi novellát érne meg. Így van, és szerintem befejezésnek is jó, mit gondolta. Hiszen Gabihoz az eső. Így van. És ne felejtsd el a sört peraktat a Oké, okay, kiveszem, és nagyon jó lesz. Oké. Okay. Ezt kívánom nektek is. Sziasztok. Igen, ha pedig nem raktad volna be, akkor holnap, este hatkor a pótkulcsban. Így van. Sziasztok. Hello. Sziasztok.